Він дивився на чорний довгий рядок гір, котрі чорніли від густого дубового лісу, неначе обкутані чорним сукном, і він нічого того не бачив. Уся його душа десь заховалась глибоко сама в собі. Він ніби з дерев'янів тієї страшної події, котру недавно вчинив. М'який перший холод ніби протризвив карпа. З його голови почав виходити якийсь чад, і він потроху почав примічати хати, гори, ліс. Він примітив, як батько вийшов з двора. Пішов шляхом поза ставком на греблю, увійшов у шинок, як в шинку в вікні заблищав вогонь. Він примітив кубку чоловіків, котра чорніла й ворушилась коло шинку на білому снігу. І все те він бачив, неначе десь у воді, одкинуте зверху до високого берега, або десь на дні неглибокої прозорої річки. Холод почав проймати Карпа. Він почув, що його тіло труситься від голови до самих пальців на ногах, що його голова горить, ніби вогнем. Він повернувся на місці і зачепив головою гілку груші, вкриту снігом. Сніг не наче пух посипався на його голову, на плечі, на голу шию, за пазуху. Тоді тільки він опам'ятувався, набрав у руки снігу, переклав до голови і тихою ходою пішов у хату. В хаті було тихо й сумно. Ніхто не говорив ні слова, тільки вогонь палав та тріщав у печі і здавався однією живою веселою істотою в мертвій хаті. Вже в хаті і світло погасло, а Кайдаш сидів у шинку, пив з кумом горілку і там заночував. На другий день перед обідом Кайдаш увійшов у хату і уніс двоє нових мотовил. «Нати вам двоє мотовил, та про мене очі повиколюйте собі!» – сказав Кайдаш, кидаючи мотовила на лаву. Мотря весело глянула на мотовила, зараз по обіді витягла з своєї скрині починки і почала мотати. Нове мотовило аж гуло в її руках, і в ряди годи черкалось об сволок, об стелю. Ні один цар не махав з такою втіхою скипетром, як мотря своїм мотовилом. Вона почула в собі дух господині, самостійної господині. Свекруху брала злість. Для неї невіщене мотовило гуло, наче кусливі джмелі кругом її голови. «Пропадуть, мої конопельки!» «Похоплива невісточка попряде їх собі на полотно поперед мене», – подумала Кайдашиха. А невістка мотала починки, полічила чесниці та пасма, скинула півмоток з мотовила і сховала в свою скриню. Ховай, невісточко, в свою скриню, що запірвеш. Швидко сховаєшся наше добро, ще й нас обгаєш у свою скриню, промовила свекруха. Не бійтесь, такого добра не сховаю. А якби вас знайшла у своїй скрині, то ще б і надвір викинула, сказала невістка. Другого дня Мотря позбирала свої карпові сорочки і намочила в лузі. Чом же ти не забрала та не помочила всіх сорочок? спитала мати. Тим, що вас усіх більше обпирати не буду. Періть собі самі адже ж маєте руки. Нащо ж той захід на два рази? Хіба ще мало гармидеру в хаті? Нащо ти наляпуєш зайвий раз у хаті? сказала Кайдашиха. Мотря не слухала матері. Вона поожимала свої сорочки, другого дня озолила, попрала і покачала. Кайдашиха мусила заходжуватись сама коло своїх сорочок. Вона вже й не говорила за те чоловікові тим, що боялась колотнечі. Вона думала, що все те якось перетреться, перемнеться, та й так менеться, але воно таки не минулось. Раз Мотря спекла хліб. Хліб не вдався. Вона подала його на стіл до борщу. Хліб вийшов липкий з закальцем на два пальці. «На біду й борщ вийшов недобрий». «Недобрий борщ», – сказав Лаврін. «Але й хліб спекла, хоч коники ліпи». Сказала сердито Кайдашиха Аж у горлі давить Обізвався і собі старий Кайдаш Як на лихо Лаврін жартуючи Взяв та зліпив з м'якушки коника Поставив його на столі Ще й хвоста задер йому вгору Мотря зирнула на коника Та й скипіла не хто линув на неї окропом Вона лучше витерпіла б лайку Ніж смішки Лаяли, били, а це вже знущаються Надо мною, крикнула Мотря й кинула об стіл ложкою «Чого ж ти кидаєш ложкою нам усім у вічі? Честі не знаєш, чи що?» – сказав старий кайдаш. «Коли хочеш сердитися, то серця, а не кидай на святий хліб ложкою», – обізвався вперше сердито на свою жінку Карпо. «Позабризкувала стравою травою усі мочі. Щось ти справді вже дуже розібралась. «То варіть та печіть собі самі, я нічим вам не вгоджу», – сказала Мотря, одійшовши до печі. «Якби ти була наймичка...» то ти б собі одійшла од нас, а ми пекли б та варили самі собі, – сказав Кайташ. Будете ви так самі пекти й варити, – подумала Мотря і задумала на другий день варити обід тільки для себе та для карпа. Другого дня Мотря встала дуже рано, сіла собі прясти, потім затопила в печі, знайшла два невеличкі горщечки і приставила в одному борща, в другому кашу. Якраз стільки, скільки треба було на дві душі. Вона задумала й вечеряти з карпом окремо.